a casa nostra o en d'altres punts de, del, del planeta i que són d'interès. En aquest cas ens centrarem en un doncs, que va succeir fa unes setmanes eh, aquí a casa nostra, eh, a, ben bé a, a l'estartit. Bé, suposo que et refereixes al bòlit aquest, sí. que casualment eh, doncs vaig veure, perquè és molta casualitat. O sigui, en realitat és un fenomen astronòmic, és a dir, la Terra la volta al voltant del Sol amb la seva òrbita, però a més a més doncs, pel cel hi ha petits objectes restes de, de cometes que estan voltant i de tant en tant hi ha algun doncs, que arriba a la Terra eh, per exemple, doncs eh, per posar un exemple, eh, són conegudes per exemple les llàgrimes de Sant Llorenç mm -hmm. doncs, associades eh, amb el pas d'un cometa doncs, quan passem per l'òrbita on passava aquest cometa no? eh, que en realitat són petits objectes que van a una velocitat molt gran i a més a més la Terra encara que no ho sembli també es desplaça a una velocitat molt gran al voltant del Sol i quan un objecte d'aquests entra a dintre de l'atmosfera terrestre el que passa és que amb el fregament s'acaba doncs, encenent i a la majoria dels casos doncs, no arriba a la Terra eh, perquè... Doncs, eh, diguéssim es vaporitza o desapareix eh, però en alguns dels casos sí que hi arriba i llavors eh, aquest fenomen que se'n diuen bòlits eh, doncs quan arriben a terra en, en realitat el tros que queda eh, rep el nom de meteorit no? uh -huh. eh, casualment doncs, jo estava avui fa una setmana observant la temperatura del mar i allò que mires a l'aigua i així però vaig aixecar el cap en direcció cap a Ponent i casualment doncs, vaig veure una llum imponent, això eren 10 minuts abans de les 11 del matí, per tant en ple dia, que a partir d'uns 20 graus sobre l'horitzó arribava a la màxima brillantor a, a mig recorregut i abans d'arribar a baix doncs, va desaparèixer. I això doncs, eh, segons doncs, altres persones que ho varen veure i fins i tot m'han comentat que des del Solsonès i des de la plana de Vic varen sentir una fressa, que es veu que passa amb aquests casos, doncs això s'atribuiria doncs, en aquest fenomen a un bòlit. Doncs a -a aquest fenomen que va tenir lloc just ara fa una setmana i que, doncs, podríem dir que va ser estar de, de sort, no?, perquè va ser la casualitat la que et va portar a mirar el cel en aquell moment. Sí, perquè jo estava justament mirant la sonda, els termòmetres que tirava dintre l'aigua, però allò que eh, mires a l'horitzó, doncs eh, casualment ho vaig veure. I per cert, no és el primer que, que veig en ple dia. Una vegada, doncs, a l'hora de la posta del sol, fa 7 o 8 anys, el mes de gener, si no recordo malament, també em veig veure un direcció cap al sud. Eh, lògicament, aquests fenòmens eh, són molt més espectaculars durant la nit eh? mm -hmm. recordo que aquest mes d'agost se'n va ve aquella vegada no el vaig veure jo però molta gent sí que el va veure un que va tenir lloc cap a Itàlia cap a l'est i que es va veure doncs, des de molts punts d'aquí a Catalunya i també de Balears doncs aquests fenòmens que doncs uh com ens deia en Josep, a doncs, l'agost, eh, per les llàgrimes de Sant Llorenç, doncs, és quan se'n veuen més, tot i que potser no són tan, tan espectaculars o tan grossos com, com aquests bòlits, no? que, que, que són, doncs, eh, mm, podríem dir, ràfegues de llum, doncs, que, són, que es veuen més, més intensitat que no pas aquestes llàgrimes de Sant Llorenç, que són doncs, com petits meteorits no? que es veuen de, de tant en tant, eh, doncs, durant la nit, que és quan se'n veuen més i millor, però també doncs, se'n veu, se poden veure durant el dia, com ens, com ens comentava en Josep, oi? Exactament, sí, sí. Doncs, eh, Josep, seguirem comentant amb tu aspectes curiosos, eh, fem uns que vagin succeint, doncs, eh, com dèiem, a la nostra, a la nostra comarca o, nostres, el, o al nostre país i, i també, doncs, en d'altres punts de, del planeta perquè són d'interès general i, doncs, seguirem fent també la previsió meteorològica de cara doncs, al cap de setmana, això ja serà divendres. Eh, T'agraïm una vegada més que ens hagis atès i ens retrobem divendres, com dèiem. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.